As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na samom početku da se dogovorimo kome ne bude odgovarao tempo, neka digne ruku da ne primijetim. kada ga primijetim, ja ću start, pa nek zapišaj. Ne ima ništa da važno nije, sve je važno, sve je bitno. Osim za ono što primijeti da sam ja početio da ubacim od svog govora. Dakle, Kad govorimo o siri pa ubacimo nešto iz novog modernih doba i nešto što se ne tiče baš siri, mi možemo statko toga pitat. Uh, Daal se tiče, ili ne tiče ili da ćemo na znaku i da li će ući u ispit ili neće ući u ispit. Druga stvar, izabrao sam siru. Sir nebevija od ibn Hisama. Iz nekog razloga Zato što je potvrđena vjerodostojnost, ono što je bilo u njoj, dakle, od nekih nejasnoća, nekih slabost, tako dalje, zabilježeno je, to vam neću govoriti. Dakle, ono što nije vjerodosto neću vam ni ne Zatim, što Sirene sirene od Ibnih hišama je opširno prikaz, liko je to prikazana, mi ćemo svaki dan obraditi najmanje četvrtinu knjige. Četvrtinu knjige, ovakva imate dva otprilike toma, od, od ovej sidaka, od, od ovog dijela. Kada se kaže sira u arapskom, misli se na istoriju prvih generacija, prvih generacija, poznati generacija pred islama, odnosno početka islama. Dakle, samarir sira odnosi se na istoriju. Proučavanje sire je veoma bitno prvo To sira predstavlja jednu bašću sa mnogo cvijeća. A na nama je da polako ubirjemo cvijet po cvijet i da ga promiršemo. Zašto? Jer kroz siru poslanika s.a.v. njegovih eshaba učimo na način kakvo je stanje bilo predislamskog svijeta, pred islamskog arapskog polotoka, zatim dolazak islama, širenje islama, i tako dalje, pa sve do smrti Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, drugu, Sira nam daje jasnu sliku kakav musliman treba da bude, odnosno zaradi čega musliman može da se ponosi. A to jeste, danas kad pitate, Ja se boga mu sport ne razumijem. Danas kad pitate koji igra u subotu na veći? Liverpool i Manchester. Koji najbolji golman? Beka. Koji najbolji igraš? Schuster, takaj, takaj. Dakle, sve znaju. I pretpostavljaj koja je ekipa jača i koji je desni i koji lijevi bek i koji je naprijed, koji je na čelu, koji je pozavodil odbran i tako danje. Sve znaju. A kad pitaš kako se zvao Ebu Bekr, Pojma nema da je to bio kohava. Niko ne zna da je bio kohava. Zašto je nazvan sidikom? Pojma ne zna što je sidik. Bilo što da pitaš o tu ta tahan on. Ništa ne zna. A kad se radi o fuzbalu, o tenisu, stvonom tenisu, ma jok, on mašla sve zna. Zato sira nas čini da se mi ponosimo našom istorijom, da dokažemo da mi imamo svoje bogatstvo, historijsko bogatstvo, a ne ono što nam se predstavlja historijom prostora, država i također što nam se nameći da se mi ponosimo ustancima, hajdučkim ustancima, četničkim ustancima protiv turske vlasti i tako dalje. I tako. Dakle, Sira nas onim što jesmo, a to je muslimovanima. Postoji mnogo drugih koristi iz Sire, mimo ovoj vjetrišti što smo spomenuli, a to jeste kroz Sira shvatamo način, objave, shvatamo kako se ustanavljavala nauka hadisa, kak se ustanavljavala nauka tefsira, kako se može, uh, kako se može uh, uh, razlučiti istina između neistine od ono što se pripisuje Muhammed s. l.s. na njegovim ashabima, od nametanja islama, islama silom ili da li je to bilo na lijep način. Dakle, korist su mnoge, ne možemo i tek tako nabrojati. I ono što se nas također tiče jeste najpoznatiji pisci koji su pisali o siri, Prvi je bio Urwa ibn Zubair ibn Awam. Sin od Zubaira Urve, a Zubaira je bio Muhammed sallallahu alayhi wasallam ashab. Zatim Eban ibn Uthman ibn Affan. Sin od Usmana ibn Affana, treći islamski, odnosno muslimanski kalifa. Eban ibn Affan. Eban ibn Affan. Affan. Eba, oh, pardon, Evan ibn Uthman ibn Affan. Dakle, drugi koji je pisav osir. Urva ibn Zubayr mm. ibn al-Avvam. Urva ibn Zubayr, drugi je Evan ibn Uthman. Treći, Vehb ibn Munabbeh, jedan od poznat islamskih učenjaka, posebno u hadiskoj nauci. Vehb ibn Munabbeh. Tko zna transkripciju aramskog Heidelberga, koji je to grad u Njemačkoj, i danas dan stoji njegova sira u, Heidelbergu, u muzeju Heidelbergu. Ustvar, jedan dio sire koji je pisao Wahb ibn Munebbeh, i danas dan se čuva u Heidelbergu, dakle u njihovom muzeju. Četvrti, ima Muhammed ibn Shihab al-Zuheri, također pisao o siri. Imam Muhammed ibn Shihab al-Zuheri, uczniaki z Hijazu. Piety był Asib ibn Umar ibn Qatada. Ibn Umar ibn Qatada. Także naprawione najpoznati jej. Zatim Abdullah ibn Abi Dakle, evo alosa badi den sarija. Sedmi, Ebu Ma'ashar, Abu Ma'ashar al-Madani. Osmi, i vama mnogima možda spomenuto predavanje Dersum al-Waqidi, al-Waqidi, iz Stanjskog čenjaka. Al-Waqidi. Pisa mnogo o poslanici selem Bitkama, him 100 Bitkama, halifa i ashaba radijallahu anhum. Ovo je prva etaža ili prvi, prva grupa oni koji su pisali. Međutim, drugi koji su pisali, dakle koji, koji je posle njih, u vremenu posle njih, Ebu Mohamed Abdul Melik ibn Hisam, to je sira koju mi proučavamo. Abdul Melik ibn Hisam, to jest autor ove knjige koju će mi šalavati. Proučavati. I drugi, Abdulmelik ibn Hisham. Kunije mu je, nemojte pričat, Ebu Muhammed. Ako ste pričat, idete u restoran. I drugi, Muhammed ibn Saad, Muhammed ibn Saad, učnik od Elvakinije. Pišite pitanje. Nabroje neke vrijednosti od proučavanja Sirej I drugo pitanje navedi četir poznata učenjaka koji su pisali o siri i bitkama, dakle u istoriji islam To što je također bitno spomenuti, kada se preučava Asira, a to jeste kako poznati Muhammeda s.a.v. osim putem lanca koji je on rođen. Nemojte ovo pisati, ovo je dug dug, ekstravagantno dug lanca. Ali samo kao odgovor svima onima koji tvrde da Muhammed s.a.v. nije imao potomstvo. I onima koji potvaraju Muhammed s.a.v. potomstvo, odnosno njegovo, pardon, ne potomstvo, mm -hmm. njegovo porijeklo koji potvrđujem ame sa selam porijeklo Kotorović ulaži govoreći izmišljajući o njemu mnogo što šta. Dakle on se zove je Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Abdul Menna ibn Qusay ibn Kulab ibn Murre, ibn Kaab, ibn Luve ibn Ghalib ibn Fir ibn Ma'ad Ibn Nedr, Ibn Kinane, Ibn Mudrike. Ovo je samo trećina lanca. Dakle, trećina njegovog, odihtlja, sallallahu alaih sallam. Ibn Ilias, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, Ibn Muqavim, Ibn Nahur, Ibn Tayreh, Ibn Ja'arub, Ibn Jahshub, Jeršub, Ibn Nabit, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, dakle Ibrahim, alaih sallam, Ibn Tarih, Ibn Tarih, Tarih je, Azer, otac od Ibrahima. Njegovo drugo ime je Tarih. Ibn Nahur, ibn Sarug, ibn Ra'u, ibn Falih, ibn Ajper, ibn Arfakhušeth, ibn Sam, ibn Nuh, dakle Nuh, ali islam. Ibn Lamik, ibn Mutešlih, Utevešlih, ibn Ahnon. Ahnon je Idris, ali islam. Šta primjećite iz ovoga? Možem je složi iz lozi osanika. Zalazi poslanika, ali sa koje strane? Koje strane? Ismajlovi strane. Kada rekli smo Ibn Isma'ir ibn Rahim. Ibn Isma'ir ibn Ibrahimi, spomenuti je u Bibliji. Iz vaših subraći, kad se, kad je Ahmed Idrat govorio ko su subraća, šta, šta ga dovedo, štoko je do, zaško ga dovelo? Da se radi djeci Ismajlovoj, dakle ne Ishakovoj, I da poslanik koji oni očekuju neće doći izlaze loza koji oni očekuju da bude Čifut, da bude jevreji, da bude kao što oni tvrde. Hoće biti on njihov mesija obećan lažni, to je Zadžav. I će njihov privaći njihov vojsku. Ali Mohamislav Srbani je već došao i dokaz, ali ga oni nikada nisu htjeli priznati. To je da je iz njihove subraći. Dakle, Ibn Ahnon, to je Idris, Ibn Yerd, i to on kaže Ibn Ahnoh, Ahnoh kaže kao što tvrde, dakle nije sigurno da se o Ahnohu radi, da se, odnosno da se radi o Idrisu, ali islam. Ibn Jerd, Ibn Muhajlil, Ibn Fajnank, Ibn Janiš, Ibn Šith, Ibn Adem, ali i Salatu Vesela. Dakle, ovo je loza, Muhammedu Vesela Vesela, predaka. Tako da nam niko ne može doći reći, vi ne znate porijeklo vašeg poslanika. Ono što je također usko vezano za poslanikov s.s.s.rl.m. siru jeste da na Arabskom polotoku su postojale, koje vjere prije paganstva, prije mnogoboštva? Hršćanstvo. Postojalo hršćanstvo i hršćanstvo, postoje jevrejstvo, to je i da iza. Hršćanstvo se širilo u vremenu dok je još bilo ispravno kršćanstvo. Međutim, ko je imao, ve, ko je imao veću prevlast? Jevreji ili hršćani? Jevreji. Ucaj su vršli odakle? Odakle su vršli ucaj? Nisu vršli ucaj iz Bedine. Šao? Vršli su ucaj iz Bizantije. Do te mjeri, Kada se je hršćanstvo na Arabskom poluotoku, osvojali su, odnosno napadali su na kršćanska plemena u Saudijskoj Arabiji, u Jemenu, gdje se najviše ustanovili jevreji u Jemenu i tako dalje. I kada su prisilili, odnosno kada su pohvatali sve one koji su vjerovali u Allaha, odnosno koji su bili na tevhidu, pa su njim šta učinili? Iskopali su im tranšeje, kanale i onda su istavili na njihoj čovko. Šta su njim rekli? ili ćete biti jevreji ili ćete biti ubijani kotela s habu mm. u khudud an naridatil waqud idhumu aleha quud wa hum ala ma yafalun bil mu'minina shuhud obinsu oni koji eram iskopanim kanalima na dvatrom zapaljenom kada su nad njim sjedili A oni su svjedočili ono što su sa vjernicima činili. Dakle, oni su svjedočili ono što su sa vjernicima činili. Dakle, bili su svjesni da ubijaju vjerni. I dan danas, i dan danas, svjesni su da sve ono što čine, čine protiv čega? Protiv vjere. I to koje vjere, svjesni da čine protiv ispravne vjere. Šta kaže trntačni predsjednik? Sjedinja ameriških država. Šta kaže? Nećemo prestati borbu protiv Islama zato što je Islam glavna prepreka pojave koga? Mesije. Doće vama Mesija. Kad Allah subhano telo uči, doće vama Mesija, neće Islams priješti Mesiji. Islam ne sprečava. Islam ne govješta vama. Doće vam vaš dedžan. Ne bojte se vi. Doće vama vaš dedžan. I zato danas našite primijeti da u čitavom islamskom svijetu, dakle islamski svijet, i uslimani trbi. Ono što je podnijela Saudija u zadnju godinu dana od pritisaka, da se toliko izmijenila u odnosu na pet prethodnih godina, do te mjere da im je otvoreno javno kino, što nikada nije postajalo u Saudiji, Saudijke sasvim mogu primijetiti gologlave u časopisima, Nikad prije nije, nije bilas Saudijaka prikažena na saudijskim rovinama bez mahrame. Sad se na tržnicama, kad obilazite tržnice, smo uh, tržni centri i tako dalje, ne mora to biti nek drugo, osim u Mekiji ali i u Medin, može to biti bilo kojim drugom gradu, ali u Mekiji i Medin. Primijećete da se ne Hidžab više ne nazivaju hijabama, ako se prije nazivali, tu je hijab koji je prekriva čita oževno tijelo, lice, ništa je se negdje. Danas imate hijab koji se zove pariški hijab, maša Allah. Imate toranjski hijab, počinjen na toranj, mašalno. Imate uh, uski hijab, imate otvoreni hijaba. Potpuno su mašale Potpuno se reintegrirava. Ne ima, oni su dostikli stupanj kad mogu ići. Zašto? Radi pritisaka koji se vrši na njih. Dakle, od vremena prije Muhammeda, wasallam, kad je bilo napadano ispravno hršćanstvo i dan danas uvijek ona vjera koja potura kukajući je jaje, uvijek napada istinu, i tada, i sada. Dakle, nikada nikada nije bilo između njih razlike. Međutim, vremenom, dakle, nakon toga vremenom, kršćanstvo je se ustanovilo na Arabskom polotopu, posebno u Jemenu, pod utcajem Abesinaca, dakle, Abesinija je bila hršćanska zemlja, a Vesinjski kral je bio također kršćan, štitio je kršćansku, dakle, davu. I jedan od najpoznatijih vojskovođa, odnosno zastupnika kršćanstva na arabskom polotoku prije pojave pravog islama je bio ko? Vama poznat, Ebraha. Ebreha, poznat vam po tome što je Ebreha sagradio veliku crkvu, poklonujuši je komi, a Vesinjskom kralju. I on kaže... Ovu crkvu, ovu crkvu sam sagradio, zvala se Kalis. Kalis, ukrašena, lepa, predivna, prekrasna, ogromna, visoka, široka, obimna dakle, kako hoćete, crkva, koju je sagrađivao čak iz dijelova Belkisinog dvorca. Dakle, dovozio je dijelove Belkisinog dvorca i ugrađivao ih u crkvu. najviše iskoristavao dakle robove, abesinske robove u izgradnju crkvi. radi je počinjao rano ujutru pri sunca, onaj ko se ne bi našao na poslu pri izlaska sunca osjecao mu ruku. Ebrah je bio veoma strog. I onda kad je završio crkvu, šta je rekao? Sveću Arape navratiti da posjećuju Hadž crkve. u Kinabu. Popasno, možda smo približavali. <laughs> Navešću sve Arape da posjeći u crkvu Khalis. Međutim, je li bilo Arape na drago što se prijeti da će biti Hadž u crkvi? Nije. Jedan od Kenanija, dakle čovjek od Kenanija, otišao je u crkvu kada nikoga nije bilo, i obavio velku veliku nuždu. Neki kažu isprljivanje zidove, izmetoje tako dalje. Ne, on je obavio nuždu i opet se iskrao i pobjegao među Arabe. Pobjegao je dakle u svoju zemlju. Kad je to čuo Ebreha, kaže ko je to učinio? Ko je mogo da učinio neku ovako, nekakvu ovakvu strašnu stvar? Rečena mu je, to je učinio čovjek od Araba, od staronika ove kuće koju posjećaju Arapi na hađu u Mekiju. Kaj zašto je to učinio? Kaj zato što je čuo da sti rekao navješću sve Arape da posjećuju crkvu Khalis. Navješću sve Arape da posjećuju crkvu Khalis. Nadjutio se i došao i rekao, odnosno zaklilo se, znači, otići ću do Kjabi, i porušćuje. Dakle, zakljuje se da će otići i porušiti Kjavu. Ne samo što je on tijel da, sad, jel, navede Arape, nego nije tijel da ostaje više ni da čini hač na nekom drugom mjestu. Međutim... Sidi ovdje. Sidi ovdje. Ovaj. <gledan> Međutim, koja je povuka što možemo izući za obraz? A to jeste da jedan čovjek može i svog prohtjeva napravi toliko Belaja, nemoj se Može napraviti toliko Belaja da čitav jedan narod iz Dakle, ovaj Kenani, ovaj čovjek od Kenanija, odšao u crkvu, počinio je Belaj i pobjegio među Arabe. Ovdje pojedinac da njega Ebraha uhvatio i ubiju, ne bilo Belaja. Ne bilo velaja. Međutim, nije. Ebreha je rekao, ne, ide da sruši koga? Kejabu. A kod rušenja kejabe, kada krene vojska i kada krene taka vođa kao što je bio Ebreha, neće samo biti srušena kejaba. Iako je ono govijestila, neće nikome oduzeti života, nego da će samo srušiti kejaba. Ne bila rušena kejaba, nego strada čita ume. Isto kao što je slučaj danas sa nama. Nemojte mi krivo sve. Poedin se ističu onih gdje ne mogu. A onda budemo mi svi pro Ne. Moje ideje i tvoje ideje su potpuno različite. Moje ideje i tvoje ideje su potpuno različite. Postoji trenutak aj mjesta kad ja mogu pričati. Postoji, zašto je pusti koristi Tommy? A pusti mjesta i ti kaže najveći džihad je riječ pravde nepravidnom vladaru. Al ako si ti uticaj na lično. Jako i za tebe stoji odgovornost dave na hiljade hiljade ljudi. Jako vi ti nešto rekao protiv vladara koji direktno ne ne da tebe i tvoje davi, nego odgraje generaciji kakvam da korista ti govoriš nešto protiv njega. Sad nije bolji ne na politički način da ti odrađuješ njega dok odrađuješ, odnosno odgajaš generacije. To je ono što mnogi pitaju, zašto ulema Lema, dakle, oni koji su preselili u nas nekoliko godina, zašto ulema Lema dozvola se dešava u islamskom svijetu, to i to, a nisu isprečavali. Nisu bili u stanju. I njihova riječ, njihova riječ mogla bi se shvatiti kontra od onoga što bi oni htjeli. I ono što smo mi sagledavali za naših pozicija, da su sedli u udobnim foteljama, krevetima i tako dalje. Pokazao pošta oni da opuštaju, da se dešava u islamskom svijetu, da je podižu riječ. Naprotiv, govorilo se, spodicalo se, podržavalo se sve svaka borba na Allahovom putu koja je bila opravdana isreno da Allahu onata. Svaki od učenjaka rahme ullah taala, tako dakle, naši suvremeničaka Ibn Taymiya, Ibn Baz, Şeyh Albani, nasruddin, svi su podržavali islamsku dahu, islamski džihad. Niko ni se nije protivio. Čak što više, oni, rahme la ta'ala, lično su opremali pojedince kad su ih slali u su ih slali u Čečini. Kad su slali na Kosovo i tako da. Oni su ih opremali. Bila učeni kako su jedli kod njih, koji su imali željiti da je odu, oni su ih svoji sresta, svojih neočanih sresta opremali da bi otišli. Što? Jer znali su da se čini nepravda muslimanima. Ali ne mi kada neko dođe i kaže ja hoću da u Jordanu ili u Saudi napadnem na muslimane, tako inače bombaški napad. Ne. Postoje dva načina bombaškog napada, opravdani i neopravdani. Opravdani može biti u smislu kada kada ne postoji drugo svest, sredstvo borbe protiv neprijatelja ili se ubraja u sredstva borbene ne, protiv neprijatelja u trenutcima kada neprijatelj vlada tvojom državom i kada tvoj tvoj takav pokrit, odnosno tvoj Uh, tvoje dijelo neće našteti nevinijima ili pak žrtve nevinijih će biti mnogo manje nego što se točini. A Bogam, ako ti učiniš u hotelu, u Jordanu gdje su sve muslimani, ja ti ne mogu to dopustati, ne mogu ti da je opravdan. S druge strane, nemojte bitla komiste, nemojte da se podmeću kukajući ajaja pa da se kaže sve ono što se desi u svijetu Pripada čemu? Islamskom terorizmu. Islamskom terorizmu. Nikad se ne govori o nečemu drugom, o kršćanskom terorizmu, o terorizmu, koji to svojoj palestinu, koji je pobio na hiljade ljudi, koji je ubija svakodne jedno, koji im je koji im je oteo zemlju, odkud te bolam prava da ti meteš moju avliju, moj, odkud te prava da ti se griješ te moje peći tako dalje. Niko o tom ne govori, neko samo islamski, islamski, islamski zašto vi, omlade, nosite jedno veliko vreme u budućnosti, sa svim svojim obavezama, odnosno vašim pozivima, vašim zanimanjima, ono da što ćete podnijeti podnijet ili podnijeti u budućnosti kroz vaš rad. Odnosno da prenesite na druge generacije. Vidjet ćete išala, kroz samu siru, vidjet ćete kroz načine na koje, je bila, koje su bili napadani muslimani, Kada je bilo od političkog smisla da se uči nešto slično tome, a kada je bilo od političkog, odnosno mudrog smisla da se povuči, tj. Da, da, da se izbjegnu nedužni žrtvi. Dakle, vi morate pati na sebi, morate pati na okolinu, jer je samo pažljivo razmotrati pa onda pričati komentacijom bolje se komentara kloniti. Kaže, Ebreha je krenuo sa velikom vojskom. On je lično jahao na velikom slonu. Njemu se usprotivio Zunefer. Zunefer je bio jedan od poznati uglednih jemenskih, plemenskih vođa. Kada je čuo Zunefer da se Ebreha okrenuo protiv Allahove kući, to je Betila Harama, Pripremio je svoje vojsko, pripremio svoj narod i Šao Mususe da ga spriči. Međutim, Ebraha, njegova vojska su bila mnogo brojniji i mnogo jači. Ebraha njegova vojska su pobilo vojsko od Dunefera, a Dunefera je, šta, ostavio u životu. Dunefera kaže, o kralju, nemoj me ubiti jer, kaže, možda će to što ćeš me ostaviti u životu biti bolje za tebe i za mene, sigurno, nego da me ubiješ. Ebraha je kažu bio plahom udar. Bio plahom udar? I blagu u takvim situacijama. Htio je sasušat i on drugu stranu. I kaže ostavio je. Ali ostavi je kao zarobljenika. Dakle, bio je svezan. Zatim, Ebrahan nastavio svoj put sa ciljem kojim je na umiju. Kad je došao u zemlju, u Hatema, protiv njega se digao Nufail ibn Habib. Dakle, drugi je bio Nufail ibn Habib. Prvi je bio Dunefer, drugi je bio Nufail ibn Habib to je zene zene khaf ama evo baš pisazem nesti to zapamti ne što napisati tekst ne znam to da za kao tekst a druga, druga. druga. druga. prvi je bio zu nefer drugi je bio nufeil nufeil ibn habib <mul> saim se deslo isto što se desilo sa onim prvim to je zu neferom a nufeila je ostavio kao zarobljenika i mu nufeil obećao da će dati o sebi čovjeka koji će ga voditi kroz zemlju Arapa. Korist. A to jest. Da ponekad od neprijatelja možeš iskorist, odnosno da neprijatelja svoje zarobljenike možeš iskorist, da ti pomogni u zemlju kojoj se nalaziš. Jer čovjek kada dolazi u jednu zemlju, ne zna ništa. Kada dolazi u jednu zemlju, ne zna ništa. Pa šta kupuje? Kupuje kartu grada, kupuje, šta ja znam, raspored, vozova, autobus, trolejbusa, šinobusa, šta već posti u tom gradu, namor, trajekata, brodova i tako dalje, da bi znao kod hodi, da bi kuda kuda dakle, ide. Kad se približio Ebreha kod Tajfa. Pred njega je izašao ko? Stanovnic Tajfa. Stanovnic Tajfa su bili plaho mudri. Kažu oni njemu, Ebreha, ostavar on s njemu, obraćali se kao kralj. Kažu kralj, mi smo, kaže, tvoji robovi. Zašto? Jer se bojavamo da ih ne potamani. Mi smo tvoji robovi. Mi se, kaže, te pokoravamo i tebi slušamo. Dopusti da te mi vodimo kroz zemlju Arabu. Jebraha je normalno pristup. Jebraha je pristup. Zašto? Jer je da se ne protivio protiv njega, naproti hoće da budu njegovi saradnici. I su danas pri danasnim svijetu, ko je sa nama naši, ko, ko nije sa nama protiv nasi. A udri maksim po diviziji. Dakle, isto pravilo. Isto pravilo i danas vodno. Kaže, njega je vodio Ebu Rugal i kada su došli kod Mekke, Ebu Rugal je umro. Allah su Hvanu tala oduzemo je život i nije nastavio, dakle, naprijed prijame. Kada je došao Ebreha pred Meku, prvo je poslao Esved ibn Maksuda. Esved ibn Maksuda. Esved ibn Maksud je ušao u Meku, normalno nije sam ušao, nego sa svojim konjanicma i zaplinio je 200 deva. Esved ibn Maqsud. Ovo je ovo je bitno, dakle bitna tačka da zapamtite. Poslao ga je ovoje ovaj 200 deva i doveo deven Hebrej. Kao plin. Ko Deve. Kamile. Će na 400 naziva ima na e, Maša Allah, ali... Te ti da evo tri, ja ću ostalih 397. Devje su pripadali Abdulmutalibu ibn Hisamu, odnosno ibn Hašimu. Devje su Abdulmutalibu. Zatim je Ebreha poslao Hunatu Humerija u meku. I rekao, pitaj ko je vladar ovog grada? Ko je taj vođa, ko je plemenski vođa ovog grada? Hunatu Humeirija, Hunata Humeiri. Kad je Hunata došao, kaže ko je vaš uglednik, ko je taj koji vas vodi, ko je vaš plemenski vođa? I kad je našao Abdulmutaleva ibn Hašima, kaže, kralj Ebreha došao, Ne da se bori protiv vas. Dakle, ipak je bio pravedan. Nije došao da se bori protiv vas, neće ničiju krv da proljeva, nego je došao da sluši ovu kuću. Dakle, metullah. Abdul Talib kaže, tako me Allaha, mi nećemo se borimo protiv njega, niti mi imamo snage za to. Ovo je Allahova sveta kuća kuća njegovog prijatelja, Ibrahima. Ako ga Allah spriječi, to je njegova kuća, njegov harem. Ako ga Allah spriječi, to je njegova kuća, njegov harem. U ovome se, ovom se može nazreti šta? Abdonut Alib bi je bio mušrik. Abdonut Alib bi je bio mušrik. A se može nazreti šta? Njegov tevekul. Ako se može reći osnovac na Allah. To jest, ja se ne mogu boriti proti Ebreha, ne mogu ništa. Allah je jači, I on će svoju kuću odbraniti ako Allah hoće. Jesu bilo pravilni nisu, Allah najbolji zna. Ako se neš, nešto desi i tu, onda između njega je Allah. Ako se nešto desi i tu, između njega je Allah. Kaže njemu nata kaže kreni sa mnom. Kreni sa mnom. Jer mi je naredio Ebreha da te dovedem njemu. Kad je Abdelmu Talib došao, do tabora su se odun efera. Kaže on do Neferu, a bio su prijatelji. Takle prije kaže hoćeš li se za mene, hoćeš se zameni za Uzmati kod Abraham. Kaže za bola ne vidiš da onaj koji je svezan i u rukama i u nogama ne može zauzmati za sebe a neka moli za tebe. Neka dakle, čuvim kad dođe gusto. Dođe gusto, vjeruje se zaštita i za Fata se je zadlako se Fata samo da bi se spasio. Kaže, ja ti ne mogu pomoći, ja ne mogu pomoći sebi, a neka moli tebi. Nego, poznajem dobro Unesa, onega koji je timario slona. Unes je bio čovjek koji je timario slona od Ebrehe, pa je zamolti, da se zauzma za tebi. Unes je otičao kod Ebrehe i kaže, o kranju, ovo je uglednik Kurešija, došao ispred tvojih vrata, tražio tebe dozvolu. On je vlasnik, odnosno, on je gospodar, jel, ako se može tako prevesti, čitavog soga, plemena. Došao je da se obrati za svoje potrebe. Kaže pa mu je dozvolio. Kad je Abdulmut Taleb ušao kod Ebrehej, Ebreha kaže da je vidio plaho lijepog čovjeka. Yes, Mohameda, Mohameda Sala Vaselem noza, plaho su lijepi. Ima i danas dan. Ima i danas dan. Ja sam imao privuk da upoznam dvojicu od njih koje pripade Mohameda Sala Vaselem porodice. Ističu se između ostalih svih ljudi. Imaju nešto posebno na sebi, i boju kože, i sam smisao za priču, i od, dakle ne razlikuju se. Prije sam saznam da su, dakle, od poslovnikove porodice, pituo sam zašto se razlikuju od drugih Arapa zašto se razlikuje od drugih Arafa. Jedan je vodio u od Hussejna, ali i se radi anhu a drugi je vodio u porijeklo, ne i objašnjavao, ali također iskurejšije do Muhammedu s.a.w., u porodci preko uh, imama Šafije, r.a. namullahu ta'an. Imam Šafija iz poslanikove porodice. Kaže, je plaho lepog čovjeka i pomislio da je veoma, veoma mudar. Kaže, bilo mu je neugodno da sad sjedi on na prijestolju a da Abdullam sjedi ispod njega. Ali u tako nije pasao da ga posladi kraj sebe, jer kraljevi ne voli da imaju nekva suparnika u vladavini. Pa ni niče što kod nas je navestitelj nekoliko stranki, kad počnu izbori, sejaš kurda, da uzjaš je murta. Niko ne valja, ja sam najbolji. Niko ne valja, ja sam najbolji. Kaže, bilo mu je neugodno da ga posladi kraj sebe na, na prijestol, pa kraj je sa svog prijestola i sjao sa njim na prostiru. Kaže, reci, prevodiocu. reci mu kakva je njegova potreba. Kaže, Abdul Talib, sve što ja hoću jeste da im vratiš moji dvijestatne deba. Vedu im, vedu im, čoban, ja vratim moje deve. Kaže, Ebreha je i rekao prevodiocu reci mu, kad se ušao, gledao, gledao sam uglednika i mudrog čovjeka. Zavolio sam te. Ali, kaže, kad se to rekao, zgadio si mi se. Zgadio si mi se. Kako je moguće da mi govoriš o dvijestotne deva, a ostavljaš kao je kuću, koja je vjera tvoja i vjera tvojih očiva. A mu Talib opet mudro, a sa malo riječi kaže, <hih> ja sam gospodar deva, Dakle, ja posjedujem deve. Uvajne lilbejti rabben, jasimu mu, cem ne'ahu mu, a kuća ima svojeg gospodara koji će je zaštititi. Dakle, Abdulmutallim mudro, što se mene tiče kuće, ja ne, am, ne avut, ja ne mogu odbraniti. Dakle, bio je svijestan da on sa svojim narodom iz Mekke ne mogu ga odbraniti. Nego kaže, ja sam gospodar, vlasnik ovih deva, vlasnik ili gospodar ovej kuće je njih gospodar. I on će je zaštititi. Kaže jebreha, neće se zaštititi od mene. Ebraham kaže, neće se zaštititi od mene. Zatim je Ebraham vratio Abdulmutalib u njegove deve, Abdulmutalib se povratio u Meku, sakupio mekelije i objesao se u vrata Kiabe, molit će Allaha subhanahu wa ta'ala da zaštiti Meku, da zaštiti njihove porodce, da i zaštiti osramote i tako dalje. A u drugom dijel će mi šal nešto progovoriti o samom događaju, kada je Ebraham pošao da uđe u Meku i ono što se desilo na kraju. U sallahu masinama nabina Muhammed, u Muhammed. Zatim ćemo na kraju... Pazite nešto, na početku svaka nauka izgleda malo tmurno, zato što se uvode uglavnom manje više bitme. Ali dok ne uđete u žiž događaja, inša Allah, o tome pred samom poslanstvom, tog samom poslanstva i mnoge događaje Bošstveno koji je dešavao tako je samo u Mekij, a onda u Medini. I na kraju naj u je zadnji dio, to jest koji govori o kraju objave i samom ahmesu da se ram svrati. Jer onaj je ko čita poslanikov sa selam siru, čita vrijeme na početku, žalostan islam, je. musliman slabi, zatim muslimanova se raduje se onda, umiri, to to je neka hrnista se da umire. Onda insan se osjeća i mešana jotami. Zatim ćemo ostaviti na malo vremena, na kraji inša Allah, ako imate kako pitanje, nešto, neko pojašenje u smislu što smo govorili. Bismillah ar-Rahman rahim Dakle, kad se... ...Abdulmutallib vratio u Meku, okačilo se o vrata, dakle, halk, o halku uh, Čabenskih vrata, molio se Allah subhanu wa ta'ala da zaštiti Kjavle, zaštiti Allah Allah svoj, svoju smanotala kuću, zaštiti njih kao, dakle, stanovnike Mekije i tako dalje. A onda su, kaže, ispustili Halku i pobjegli su u brda. Dakle, svi stanovnice Mekije i selo. Ne može sad neko reći da su stanovnice Mekije bili kukabice. Zašto? Jer ako vođa, odnosno ako njihov plemenski vođa ili poglavica smatra, ili vojskovođa smatra, da njegova vojska slaba, 34, hajde, se prebrojio. Ako vojskovođa smatra da je korisnije se pouć, onda se treba pouć i sakriti, dok se ne skupi snage. Haldi bin Velid, u na kad se šta je uradio, kad je vidio veliku imperijsku vojsku, šta je učinio Haldi bin Velid? Povratio se, povuko se, pa je onda Zanim. desnom krilo, stavio na lijevo, lijevo, nazad, prednje, uh, no. dakle izvinjaju krila, uh, prednje, nazad, zadnje, naprijed, no, i onda zakačio šta, konjima i devama zakačio grane, o repove, i, i u da se digne čim više prašnije. Pa kad su videli, kaže, ovo nije ona vojska, prepalo se Rimljani. Prepalo <laughs> se Rimljane. Vi znate kako su Rimljani bili jaki borci? Šehipni temije, kad govori o Rimljanima, šta kaže? Narod koji ne trpi nepravdu. I kad god se kakva vlada ne svidi, Smijene ga. Ševem temije, kada opisuje Rimljani, opisuje Bizantici, opisuje nas, Balkance, dakle, mi pripadamo uh, Bizantijskoj imperiji, pripadali smo, sad smo se velo više povukli na istop, kaže narod koji ne trpi nepravdu, kada im se kaže koji vladar ne svidi, on ga smijene. Što nije slučajno sa našom braćom. Oni trpe jednici, po sto godina trpe jednog vladara, hromo, hromo, tapkaju za njim, ali može, hajde, puste ga nekim. Beduim, beduini. Kod nas ne trpili? Helevene isi. Dakle, ne može se redati skukali se, zato što je njihov u glavara Abdulmutallib ibn Hašim smatrali da se bolje povučio, povukuje povuku se on nikada, ne bi ne stradali, povukuje se na Kaže kad se je Ebreha pripremio za ulazak u Meku, uzijahao je na sloga stona, kako se zvao slon? Zna li Mahmud. Slon se zvao Mahmud. Kod je Mahmud. Slon se zvao Mahmud. Ebraha je mislio da će tek tako lahko u Meku, da će strušiti kjavu i onda se samo vratiti. U Jemen obavio svoju misiju i završim problem. Međutim, kad su okrenuli slona prema Meki, prišao me Nufayl ibn Habib, ali znate k'o je Nufayl ibn Habib? Isti prišao od početka? Mustafa, lahodjak, pričaj, k'o je Nufayl ibn Habib? To je čovjek iz Ebrea i Hatama koji se drugi usprotivio, kome? Ebrehi, pa ga Ebreha uzio. Šta je, je Nufayl objećao Ebrehi? Da će čovjek. O, koji se tri Mustafa. Da će ga voditi kroz zemlju Arapa. Međutim, je li Ebreha svoje većanje? Pa nije, dje ćeš vjerovat, ne prijatelj, vola ne bio. Kaže, uh, Nfej ibn Habib je prišao, uhvatio slona za uho i kaže, okreni se prema Jevenu dakle si došao, ne mojsti okreni se prema Lahvoj kući. Šapnuo slonu. Hajvan! Insta govori Hajvanu, ne se okreni se prema Lahvoj kući, brazo, dakle si došao. Hajvanu se obraća. Je li Hajvan razumio? Sad vidjeti. Kaže, jer djarašel mahیثu shit. kaže pravo odakle se došao. Prijeti njemu. Dakle ne failim da Habib prijeti slon. Koliki je insan, koliki je slon. Zašto afitsi pigmejika se opet ubije na slona? Što znači da džemad znači šta? Džemad predstavlja snagu. To učili su kad čuli. Na pigmeji najmanji ljudi na svijetu, patuljci, kad su okupili džemadatu, ubiju slona, Iako je slon može da najaci najaci hayvan ko, najjača kopna životinje. Zatim je ispustio e njegov, njegov uho, a onda kaži, Slonce se stropošta. Dakle, slonce se za zemlju. To je skleknuo. Leguo na zemlju. Nešto neobično tiho. Ne crčiva miše ovaj? U, u. Kaži, kad je Nufayl ibn Habib video da se jebrahina vojska jebrahina zvonili, Nubayl ibn Habib pobjeguo prema Abdl-Mu brda gdje su joj i pobjegle sve meke alije. Pustio je njegov uho i onako u onoj zabuni pobjegao je. Kaže, udarali su slona da bi ga digli, udarali su ga maljevima od željeza do te mjeri da su ga raskrvarali. Ali, kaže, ustat nije ti, on ti je htio Zatim bi ga okrenuli prema Jemenu, on bi, kaže, tr trčeć, kaže, krenuli. Okrenuli bi ga istočno, on bi krenuo, zapadno bi krenuo, ali prema neki, nikako. Prema neki, nikako. Što znači da na zemlji ništa ne postoji, a da ne obožava Allaha subhanu wa ta'ala, osim ljudi, ljudi i koji se uzdižu, a najbjedniji su i najsiromašniji su. Najbjedniji su i najsiromašniji su. Zatim je Allah subhanu wa ta'ala poslao ptice, cerne ptice po imenu Ebabil. Varselaleihim tajrem Ebabil, termihim min Siddjil fe dja'alehum ke kasi mezkuni. Korčim še našt dokumentar taj suri Svaka ptica esasa u mnosila po trika menčića. Jedan u kljunu, dva u nogama. Kamen je bilo poput graški, poput leća. Dakle, Znate kako je leći, stijeli kad su pod leće? Stijeli su pod leći? je živi u ratu i ovo puno leće. Koji živi u ratu je, ovaj puno, leće. U ratu, je ovaj puno leće. Dakle, male hneptice, male, malo zanimlje. Od se džila, kaže si džil. se sastoji od dvije perzijske riješi. Sijč i il. Sijč tvrdo i usijano, odnosno u korelo. I il, u se kaže ilo i? Ilovača i blato. Ilo i blato. Mi kažemo ilo ili lovača. Ilo ili blato. Da je Perzi... Dakle, kod nas perzijski naziv za ilo. Ustvar njihova je riječ. Isto kao što je abdestrija riječ. Perzijske abdestrija. Abdestrija. Ab, ab voda. A voda des ruka. Dak tako? To je persiska riječ. Isto tako, Eba, odnosno sijil, sich ukorenu i il, blato. I kaže, ispuštale su na njih. Nisu bili svi pogođeni, al'o kada bi pogodilo ta zem ka pogodilo ta ta, dakle, ta zemlja, odnamo se na mjestu počeo da raspada. Kad bi mu leplilo na mozak, odnosno na glavu, da oprostite, izletala bi himna Tražnicu, ili čak kroz čitao tijelo bi znala da prođe. Pržlo ih je. Pa su, kaže, raspadalce na svakom mjestu bježeći, dakle, svi su okrenili od Mekke bježeći prema Jemenu. Nisu bili svi pogodjeni. Nisu bili svi pogodjeni. Ali je bila većina pogodjena dok su ovi drugi se prepali. Što se tiče evrehev, Ebraha je bio pogođen i od njega se, dakle, krenuo sa njim u Sana'a, dakle, u Sana'a, u Jemen i u putu se raspadao, najprije su počeli da otpadaju jagodice, prstiju. Drugi, odnosno, drugo mišlje komentara same e, predaje, to jest u arabskoj kraju, unmule, unmule, komad po komad, to jest ne moraju znaći da sam samo jagodice raspada, ali kaže možda da je komad po komad tijela. Međutim, ako kažemo jagodice, jagodice su najbitniji čovjeku zašta? Da može nešto da se može brani, da može, tako dalje. Ako nema jagodica, nema ni odbrani, može se služiti. Dakle, što može Allah sviđa ono učiniti čovjek u ratu, kad pa da se brani od ratu, da mu se oduznu, da bili si ijeku jagodice. Zato Allah sviđa ono kaže. Šta? I udarite ih po šijama, i udarite svak, svakoga po, po jagodicama. Zašto? je ne može uzeti... Ne može uzeti strelo i luk, ne može uzeti koplje, ne može udarat po kako se kaže, po horazvelu barač. Ne može da po baraču i tako Da to ono je nemoguće ni. I dok su došli sa njim u sanu, srce mu je se raspuklo iz prsa i krv sa iskočilo. Dakle, onaj koji su okrinofati vallaha subhanahu wa ala, onaj koji su sluša Allah subhanahu wa ta'ala kuć, Allah subhanahu ga najgorom kaznom ponižio i kaznio ga tako što mu je srce Iskočilo skočio iz prsa. Subhanallah ilavim. Kako se može neko uz ljudi reći borim se protiv Boga? Borim se protiv Boga. Jer kaže, neuzbilani Bog ne može ništa. Ne može me ni Bog zaustaviti, nemo, i tako dalje. Dakle, riječi oholosti, riječi kufra. Sad, ko ima čovjek, u islam neće ući osim sa jakim pokajanjem. To je, zato više nikada ne kaže da pomisli na to. A čućete oholnike silnike kako se bore protiv Allaha, jel se bori protiv njegove vjere. Onaj koji se bori protiv Allaha, njegov zaštitak je sličan kao što je završio Jevreja. U povodu toga Allah subhanahu wa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objavio nakon godina i godina, Alam ta rekeifa fa'ala rabbuke bi ashabil taj tvoj gospodar učinio sa prijateljima slona. Takle oni koji došli sa slona to je jevreja njegova vojska. Elam Alam yaj'al kidehum fi tadlilin Zad nije njihove spletke učinio uzaludni. Dakle, mogu ljudi spletkariti, mogu se ljudi baviti, mogu ljudi priprijediti, mogu ljudi ovaj planira strategije, mogu ljudi mišliti o oružju, mogu ljudi šta god hoće raditi, ali ako Allah subhanahu wa ta'ala ne da uspjeha, Allah subhanahu wa ta'ala će ono što su sve spletkarili može možu protiv njih sami. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. U orceva alaihim tajre neba pa je poslao na njih ptice po imenu eba Šta se ti mene reći? Šta Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje ako je posla ptica? To jest, ovo ljudi niste vi bili potrebni da borite se za Allaha u vjeru, odnosno niste vi bili da ti koji će braniti Allaha u vjeru. Allah ima subhanahu wa ta'ala svoje vojsku. Ta vojska se može opetovati u čemu? U čemu Allah subhanahu wa ta'ala hoće? Može biti u malim mravima, može biti u pticama, mako što su bile, eba bili Eba Ebabije, kako hoćete i, nije bilo crne ptice, male ptice koje su nosile đaka dakle, tri kamerića poput graška ili poput Leče. Samo ništa više. Hala poslo jato to i završio u odbrani svoje svete kuće, Betullah harama, Kjade. A ne vi koji ste pobjegli u predaju, ne vi. Jer mnogi ljudi griješe kada misle da su oni glavni ti koji će zaštititi lahom vjeru. Nisam ja taj koji ću ja proširiti samoznanja. Ako Allah šmano tijela vidjeti da se uznali u vašim srcem, ako vi niste iskreno došli, ja vam ne mogu pomoći. Ne mogu pomoći i sebi. Ako moj dozak nije iskren, Ne imate tog ništa. Ja mogu vama tuš danima i danima, ušlo i izišlo. Ne ja, imam harbine ispite, dojdete, pošla me, Allah ima, ne, hajde, da sam sa društvom. Ali ako vi niste istina, se svoje nijete očistili, i molim Allah svana ono da očistiti i moj i vaš nijet, i to do ovog trenutka, jer sada je vakat, posto će biti kasno, a to jest sa čistim nijetom da nešto i naučite. Jer ja, trebat će vam ovo išavno. Najviše će vam sira trebat. Vi učite šta još akidu, fik, šta imate još od Dao, dao, sve to, sve to ka budete, uvijek ste reći, a u Sirije je spomenuta, a Mohamed sa, a Ashabi su. I uvijek dokaz u istoriji islama. Ako ne znate Siru, ne, moraš, moraš ti imući, odakle ti to? Ne znaš. Dakle, Sira kao osnova ništa nije manje i važna nego bilo koja druga nauka. Ovo su uvodne stvari koje će biti spominjane kasnije, a sjećate se onoga kad smo govorili o uvodu i tako dalje ter mihi bih džarati misi dživ koji su igađale sa zgrušanom, odnosno s korilom, glinom. Fe džađa lom kjansvi mekur, pa je učinio kao šta? Izjeden u crvo, crvo toč. Dakle, kad crvi izjedu list, šta od, njiho, šta od lista ostane? Ostane samo oni korice. E isto, dakle, oni žile u listovima. Kako se već zovu to ti dijelo? K'o studija u Niko, mašallah, sve krim polcajci. I doktor. Niko. Polepriredici. Mašallah. Elektro. Elektro Dakle ostalo samo one žilce lista, odmesa i ništa nije ostalo, samo ostalo svin kost raspalo se. To je samo opet Allah subhanahu wa taala snage. Zatim sura odma koja dolazi iz nje i koja iza nje koja. Leila Qurayshi lafi imrihlat tashita wa sayf falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in Putovanja Qurayshia, putovanja u ljeto i zimu. Odnosno u zimu i u ljeto. Allah subhanahu wa ta'ala hoće da naglasi da su Qurayshi je šta? Njihovo je bilo da se brinu za šta? Za ono što im je potrebno za život i za Meku. Allah subhanahu wa ta'ala kao hoće na svoj vjeropovjeda ka je pa trenutno onči je bran. I nije da nas mu džahedina do Njalu. Ne smije se zaneti reč ja sam taj koji brani Allahov vjeru. Ne. Ti si samo sredstvo kojim Allah subhanahu wa taala štiti svoj vjer, a i ti kad izađeš na bojno polje, ako te Allah subhanahu wa taala pošalje svoje vojsko, kao što kao što je poslao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jeste bran Allahov vjer. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže što na beder sa 314, 315, 317, saгласно predaje ljudi, a je da je 313, je na israni daje 313, 316 bilo. Kad ideš ona protiv hiljada bušvika koje je branio Allahov vjer. Mame se selen kaže: "Gospodaru moj, ako ne pomogneš danas ovu grupu, bojim se da nikog na ovom svijetu više neće obožavati posle nas, posle njih." Dakle, mame se selen bioscelstan da pomoć dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ista kao što čajamo. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala tergaži ljeti, dakle mušici Mekke, odnosno Mekele imali su dva glavna putovanja kad su putovali U Indiji su putovali prema Šamu, Svetergoško putovanje, oko ima se stadbivali, a najbolji, obskriju, Allah im je pružio putem Hadža. Putem Hadža. Ibrahim ali statveseman zamolio Allaha subhanahu wa taala, Gospode daruj nam ovu dolinu berečetnu i učini šta srca ljudi da žude za njom. I danas do nje doljalo ljudi i žude da učine Hadž. Svake godine znači srce otvori hoću na Hadž. Svake godine, zašto? jer Allah subhanahu wa ta'la ne odbija dovu svoga poslanika, svoga miljenika Khalila Ibrahima. Allah subhanahu wa ta'la prijatelja. da se mi kaže, Allah me je uzeo za prijatelja isto kao što je Ibrahima uzeo za prijatelja. Jer sam nikoga uzeo za prijatelja ovoga umbeta, uzeo bi Ebu Bekra za prijatelja, ali mene je Allah uzeo za prijatelja. Nego, šta? Vaš poslanik, je tako? Možem se da se mi kaže, ue lakin, nego samo sam vaš poslanik. Dakle, nikoga nije mogu uzeo za prijatelja, jerimam je se sasino bio prisni Allahov subhanahu wa ta'ala pet kao što Ibrahim alayhis salam. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nije odbio da on jedan postaniku. Imam se da sa strane mi sudjer govorili. Taj Muhammed sallallahu alayhi wasallam je govorio kida traže da Allah dašta i tiu, Allah subhanahu wa ta'ala mu dao. I sve jedan postaniku tako. Sulejmanan Islam kaže: "Gospodare moj, podari mi mulk, podari mi vlast, koji niko neće imati posle mene", Allah subhanahu wa ta'ala mu dao, pa Muhammed sallallahu kaže: "Da nije da je imao brata Sulejmana, ja bih zatražio pa bi hodeli jeli i pili tako da ih po takvim takvim stazama i tako dalje. Dakle niko da odbijala sva natar negdje pa zato je naša srca svake godine žude kad god dođe Vaghataja probudi se žalja. Posebno oni koji su bili, znam kako je, pa požele. Pa požele da odu. Zato ona sva kaže, "Feli'abdu rabb hada al-bayt", to ko obožava gospodara ove kuće. Ko je kuć? Ovo što je Allah sva ono zaštitio, niste i vi zaštitili. Niste je vi odranele koji utamihom od juikoje nahranio od gladi i amnihom od hovf iza od straha dakle oni subhanahu teala nahranio jer imek nima ništa koji bio nahranio na umri vi riko allahu ekve što vidite svoje svoje vetke na lahu <laughs> <laughs> sam <laughs> <laughs> ne <laughs> <hley>, koliko koliko košta kol, kol, kol je školska godina na fakulteta pa pa Koliko si ti koštao, bavovi? godina, 4 godine, koliko su veći? Ja sam koštao samo Allahu ekver, lač, i vas se fara. Amen. <gledan> koliko košta? Godina jedna. <gledan> godina jedna. Sve za kupaka, završi, požure, vodena, makar. 2-3 <gledan> lja maranka. Pet godina, ka studirate. 15 lja maranka. Ti 15 lja maranka. Nemate još 3 džet da odite na ubrin lahač. Allahu ekver. Ne. Ne korim ja vas rada toga, nego možemo koriti oni koji su oko nas mnogo bogati i mnogo smjeli, da ne odu pa mogu. Nije danas tema. Nije danas tema. Poamenu Mirkav zaštitio i ostroha, dakle ostroha na onog trenutka kada je napao Ebreha i kada je naprala Ebrahina u ojstu. Ovo su bile poučne priče i same historije predislamskog arapskog poluotoka Inša Allah, u sljedećem dijelu, mi ćemo govoriti nešto o Amru ibn al-Hajju, o tome kako se je proširio širk na Arabskom polotoku, sallallahu malas i nabina muhammed, lalama muhammed. Ako imate neko pitanje, pešnje, nešto slično oblezano za ovom, ili nebezano za ovom zakonu lakini. Reci, pešnje. Ako oblezano za ovom slonu, nije mi jasno da je on krenuo prema kabi ili prema Meke? A Bibi, oni su došli do Mekije, došli do Mekije i kada su ga okrenuli nas pre Ti recimo kad dođeš u Rajlovac, gdje se okrenuo? Prema Paloma prema Saraju, Prema Saraju. Ne biš prema Paloma, ali to tu malo lijevo god na rajolačkom ra ra putu, okrenuo prema Paloma, ali ne imaš šanse da dođeš u Palom. Što je, jer imaju puno, bar da moraš ići kroz Sarajevo. Dakle, okrenuli prema Mekije i kada god, dakle nisu uspjeli ući u Meku. Nih imala smo ono na tela, da te zvolio. Zašto? Jer Mek je čitava Mekka je harem. Mekka ima svoje ima svoje granice. Koje nije dozvoljeno preći osim u mučem. Šarno je košulje i natufne gaće ma. Je jebona kroz ramu. Dakle ne može preći. Osim bravo Mika. To su granice harema. Mika je još udaljeniji. Imaš Mika zulu Hulayfe nedaleko od Medine. Imaš, imaš morski Mika Da. kod džideje, na moru, imaš uh, mikat kod mežit tenaim, ila išin mežit, jedan mikat. Tako da ima više mikata. Al Meka ima svoje granice. Granice nisu grančene, to je da je neko stalo u kovali udarao, ovo je granica Meki. Nego ono što se podrazumijevalo tada Mekom i danas dana je ostala Meka. Malo prije sam pošto da a ne znate kakva je Meka? Meka je sva brdovita i kamenita malo u njoj ima zelena ono što se posadi. I ako neko slomi grančicu, mora, šta? Liste je jednako otrne, šta moraš? Moraš sa tako plat da se zasadi, isto tako. I to mora, ko pa da vam presudi dvojica pravednih ljudi. Ako je šta, ubijete ili otkine tumeke, mora vam neko presuditi, da mojte se izgravati kodite tamo, nijedlo mi je granaš, rađi maša Allah, otkine vam granaš, je tađija grana. Muhaj me napadu, moram ahaći, a aha, pola nebija, sad treba to plovat nekom, treba to, i tako dalje. Ne zna naša. Dakle, postoji granice u Mekiji, oni su stali pred Meku, okrenujuši uh, slona, ti se neći bika. Slona treba Mekiji, a kada bih okrenuli prema jemeni nazad, vraćao bi se, onos kada bih okrenuli desno, lijevo, istok, zapad. bi bih, onosno, bježo, žurio bih, kada slon, a na, na Meku nikako nije htio da krenu. Da je. Reci mi. No pita za ovaj drugi dio, pa se mnogo. Ajde, što orta, ajde. Evo, da nam daš za koje je. Kao što za prvi dio. Pa ništa, to će biti samo, zato će biti pazite nešto. Ima jeste ostirilke 100 pitanja na testo. Dobro, testo, Ne, ne, ne, samo pismo, ne, imate usmeno, Usmenu je teško. Fakultetira na nastavi da samo kad nas išla na usmeno. Samo sam iskirajta smo imali, pardon, pismeno, samo smo iskirajta malo ismjeno. Meštini Šarla, sto pitanja polako pripremljenih, ja ću je kusat na bosanskom. Onda gdje nam se kaže opšino pište opširno, opširno. hoće priču. Onda gdje se kaže odgovorite sa malo u potpun to, dakle, bit će rašti pitanja. I da nam svako pitanja ne osim samo jedan pojina. Sto pojina puna ocjene. Dakle, ocjena ide od 1 do 100. Molim, prolaznost, desetka Havivi. Reci, <laughs> moraš najmanji, moraš najmanji, koliko? 60 pitanja da mora da prošu. Ne može 52. 60, 60, 60 najmanji. 70 možda. Reci. Hoćeš pitanje. <laughs> Dosta je pitanje. Piši ukratko događaj napada Ebrehe na, na Meku, razlog i tako dalje, u toj smislu. Haleb, zna tebi šta da nije jasno. Sve je jasno. <laughs> Jel' sve je jasno? Samo razmišljam sad o hađu, dakle da je kakav donatora. Beha, vi, iz svog i mjetka, veli sta ta i ležica bila. I onda, ko like, budem mogao da odi, dakle iz svog i mjetka, nije dozorljeno pozajmit. Osim ako je čovjek je sigurno da će vratiti iz hađa. Da što mi se Da halali. Da halali. Ja, ja što tak dobro Ne uvijem da ikonam pa i to nije taj ništa 0 22 30